«Гайда, не злякливих», – сказав Кудрявий, «хоча я теж не бачив жодного парашута, і чому поясню тобі?» «Ти важче від мене на пуд, і тому призовлився першим, і ще тебе й мене ось що збило з пудця. Бомбардувальник транспортний і летів порівняно швидко, і на чималій висоті, бо пілоти боялись, щоб їх не збили зенітники». Нас і розкидало, як горох. А ще літак летів не по прямій, А по дозі, по еліпсу. А ми в повітрі шукали наших, В одній площині з нами. Отож, тайду і хлопців ми й побачити не могли. Та ще я й сирени не почув. Можливо, ти мене поквапив. Навіть штовхнув. А ті ж дали, поки загуде. Так, то, брате, Галко, Вичерпну відповідь дав Кудрявий, бо й сам думав про це не одну хвилину. «Серена гула! Що ти, вухам моїм не віриш?» – заперечив я. «То хай буде і так. Ходім до мого парашута. Один я не стягну його з ялини. Та менших дерев не знайшов, – серцем сказав я, – коли ми підійшли до розкішної ялини. А мені ця ялина сподобалась, відповів кудрявий. Обом нам довелось повпрівати, щоб зняти з ялини, на яку дідько заніс командира парашут. Добре, що кудрявий сприт на мовкіт учений лазив по дереву. Я ж допомагав йому знизу. Одинадцяте жовтня. Парашут Кудрявого ми замаскували під Осокором, листя якого тріпотіло на свіжому осінньому вітерцеві і вже падало. Пахло пріллю і вогкістю. Добре, що вантажних мішків нема. Вони тільки німцям допомагають нас шукати. Досить. Намовчилися з ними ще під час першого десантування, сказав Кудрявий. «Як гадаєш, бачили нас німецькі солдати, що дислокуються поблизу?» «Ну, біс його знає. Ми не бачили своїх парашутистів. То як могли бачити німці?» «Ми пройшли уздовж шосе з півтора кілометра, сигналючи язиком і клацаючи пальцями, а також стукаючи палицею об стовбур дерева. Щоразу прислухались, але ніякої відповіді не було». Мо, перекусимо. Уже ж північ Нова доба настала, сказав кудрявий. А тим часом, може, хтось подасть свій позивний. Не хочеться їсти, а відпочити не зайве. Все ми та ми, нехай вони нас шукають, невдоволено мовив я, ніби й справді був упевнений у тому, що шукали своїх тільки я та командира. Сіли біля товстенної сосни, простягши ноги. Вітер гнав хмари, крізь які раз по раз визирали зорі. «Це ми зиму пробули в тилу ворога. Всю весну, сеньке літо, і тепер ще й осінь доведеться для повного враження», сказав кудрявий задумливим голосом. «У тебе тривожно на серці?» «Ну, не сказав би, щоб дуже». Скільки було тих хвилювань у мене ще перед першим стрибком? Пам'ятаєш історію з пістолетом? Та й під час десантування. А потім поблизу пантери скільки довелося пережити. А шість місяців на шосер Ригапсков? У мозку й не вистачить на таку напругу. А в тебе, озвався я, пригадав перше приземлення. Тоді в мене серце калатало як новіжене. Пригадав і першу квітневу ніч, коли товклись навколо сосни, на якій завис парашут орла, а наш Леонід був мокрий по самі вуха, і тоді теж було неспокійно. А зараз сам не розумію, що за стан такий, дивний якийсь. Ну, що ж надійся на краще ажди гіршого. Час минав повільно рух по шосе вщух, стих і вітер у верхівці дерев